Kapitel 2 Og det skjedde da Jehova skulle ta Elia opp til himmelene i en storm, at Elia og Elisa gikk av sted fra Gilgal. Og Elia begynte å si til Elisa. Jeg ber dig: bli her, for Jehova selv har sendt meg helt til Betel. Men Elisa sa, Så sant Jehova lever, og så sant din sjel lever, jeg vil ikke forlate deg. Dermed gikk de ned til Betel. De profetssönnene som var i Betel kom da ut til Elisa og sa til ham: Vet du egentlig at Jehova i dag tar din herre bort fra stillingen som hod over deg? Til dette sa han: Jeg vet det godt, jeg også. Vær stille. Elias sa nå til ham: Elisa, jeg ber deg bli her, for Jehova selv har sendt meg til Jeriko. Men han sa: «Så sant Jehova lever, og så sant din sjel lever, jeg vil ikke forlate deg.» Dermed gikk de videre til Jericho. De profetsønnene som var i Jericho gikk da frem til Elisha og sa til ham, «Vet du egentlig at Jehova i dag tar din Herre bort fra stillingen som hod over dig? Till det sa han, «Jeg vet det godt, jeg også. Vær stille.» Elias han. «Jeg ber deg, bli her, for Jehova selv har sendt meg til Jordan.» Men han sa, «Så sant Jehova lever, og så sant din sjel lever, jeg vil ikke forlate deg.» Dermed gikk de begge videre. Og det var 50 man av profetsønnene som gikk av sted og ble stående innsynsvidde et stykke unna. Men selv sto de begge ved Jordan. Så tog Elia embedsdrakten sin og rullet den sammen og slo på vannmassene, og gradvis delte de seg til en ene siden og til den andre siden, og begge to gikk over på tørr grunn. Og det skjedde, så snart de var gått over, at Elia sa til Elisha, «Be om det du vil jeg skal gjøre for deg før jeg blir tatt bort fra deg». Til det sa Elisha, «Jeg ber om at to deler av din ånd må tilfalle meg». Da sa han, «Du har bett om noe vanskelig. Hvis du ser mig når jeg blir tatt bort fra dig, skal det skje deg slik. Men hvis du ikke gjør det, skal det ikke skje.» Og det skjedde men de gikk videre, i det de talte sammen men de gikk, at se, det kom en stridsvogn av ill og hester av ill, og de begynte å skille dem fra hverandre. Og Elia tok til å stige opp til himmelene i stormen. Hele tiden så Elisha det, og han ropte, «Min far, min far! Israel stridsvogn, og hans sest folk!» Og han så ham mer. Da grep han fatt i sine klær og rev dem i to stykker. Deretter tok han opp Elias embedsdrakt, som var falt av ham, og gikk tilbake og stilte seg ved bredden av jordet han. Så tog han Elias embedsdrakt, som var falt av ham, og slo på vannmassene og sa, «Hvor er Jehova, Elias Gud? Ja, hvor er han?» Da han slo på vannmassene, delte de seg gradvis til en ene siden og til en andre siden, og Elisha gikk over. Da de profetsønnene som var i Jericho så ham et stykke unna, begynte de å si, «Elias ånd er kommet over Elisa. Derfor kom de ham i møte og bøyde sig til jorden for ham.» Så sa de til ham, «Hør her, hos dine tjenere er det 50 man, tappere folk. Vi ber dig, la dem gå og lete etter din Herre. Det kan være at Jehovas ånd har løftet ham opp, og så kastet ham på et av fjellene eller en av dalene.» Men han sa, «Dere skal ikke sende dem av sted.» Og de fortsatte be ham inntrengende til han ble brydd, slik at han sa, «Send dem av sted.» De sendte nå femte menn av sted, og de fortsatte å lete i tre dager, men de fant ham ikke. Da de ventet tilbake til ham, oppholdt han seg i Jericho. Og han sa til dem, «Sa jeg ikke til dere? Ikke gå!» Etter en tid sa mennene i byen til Elisha, «Hør her, byens beligenhet er god, som min herre ser, men vannet er dårlig, og landet er årsak til aborter.» Da sa han, «Hent en liten, ny skål til mig og ha salt i den.» Da hentet de den til ham. Så gikk han ut til vannets kilde og kastet salt i den og sa, «Dette er hva Jehova har sagt. Jeg gjør herved dette vannet sunt. Aldri mer skal det forårsake død eller aborter.» Og vannet er fortsatt sunt den dag i dag, i samsvar med det ord som Elisha talte og han gikk så opp derfra til Betel. Mens han gikk opp etter veien, var det noen små gutter som kom ut fra byen og begynte å spotte ham, og som om og om igjen sa til ham, «Dra opp din fleinskalde! Dra opp din fleinskalde!» Til slutt snudde han seg og så dem, og nedkalte ondt over dem i Jehovas navn. Da kom to binder ut av skogen og ga seg til å rive i stykker 42 av barna. Og han gikk videre derfra til Karmelfjellet, og derfor avventan tilbake til Samaria